pana kidogo hapo baadaye au uiqabihi au akafanyia mzaha jambo lolote katika adhabu za Allah Hapa imetajwa mambo matatu Moja kufanyia mzaha chochote katika dini Mbili kufanyia mzaha chochote katika thawabu na tatu kufanyia mzaha chochote katika adhabu hukumu yake anasema kafara mtu huyu anakuwa amekufuru hiki ndiyo kitenguzi namba sita, na hiyo ndiyo tarjama yake kwa ufupi nadhani imeeleweka si ndio manistaha za abishaiin mwenye kufanyia mzaha chochote mindini rasuli sallallahu alaihi katika dini ya mtume au thawabila au akafanyia mzaha chochote katika thawabu za Allah au adhabehi au akafanyia mzaha chochote katika adhabu za Allah kafara huyu anakuwa amekufuru sasa tupate kidogo mchanganuo wa kitenguzi hiki namba sita. aliposema muallifu rahimahullahu taala mwenye kufanya mzaha katika jambo lolote katika dini ya Mtume sallallahu alaihi Tunaposema dini ya Mtume ni neno ambalo ni shamil. Ni neno pana limekusanya Uislamu mzima. Ima wajibati, yale yaliyokuja ni ya wajibu katika Uislamu. Au mustahabati, vitu ambavyo vimekuja ni mustahabu katika dini kwamba hili jambo hukumu yake ni mustahabu inapendeza kufanya na wakati mwingine hutumika neno mustahabu kwa maana ya sunna jambo hili ni wajibu unatakiwa uliheshimu jambo hili ni sunna inatakiwa uliheshimu usilifanyie stihaza au katika mambo ambayo ni makruhhat jambo hili sheria inalitazama kama ni jambo makuruhu ni chukizo usilifanyie mzaha au manhiyat katika vitu vilivyokatazwa katika sheria ukiambiwa we kama muumini jambo hili limekatazwa basi usilifanyie mzaha kwa hiyo mtu akifanyia mzaha chochote katika dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam mfano swala ni muhimili wa dini si swala imaduddin swala ndiyo muhimili wa dini na sisi tunafahamu na tulisoma huko nyuma mwenye kuacha swala hukumu yake nini kafir Niliwaeleza baadhi ya fatawa za wanawachuoni mwenye kuacha swala anapokufa la yugassalu wala yusalla alaihi wala yudfanu fi maqabir almuslimin fatwa za wanawachuoni wanasema mtu mwenye kuacha swala akifa hatutomosha kama tunavyoosha waislam wala hatutomsalia swala ya jeneza na wala haturuhusi kumzika kwenye makaburi ya waislam ni kafiri huyu wa shay'u bi hapa nnakumbuka tukio moja niliseme kwa sababu tupo katika mazingira ya kusoma na kujifunza haya mambo yatakiwa muyjue manake baadhi yetenu ni maimamu kwenye misikiti yenu sasa haya anatakiwa muyjue kumekuwa na tabia majeneza yanabebu yanaletwa tu msikitini unaitwa tu shekhe njoo uswalie jeneza unijui ni jeneza la nani wengine si waislamu na mtashangaa nikisema hivi wengine ni matari kusala wewe unaitwa tu shekhe njoo swalia jeneza la haiwezekani yako matukio yametokea baada ya kufanya tayakun na kupambanua ikabainika tunaletao watu ambao wengine ni murtaddin shekhe sharitadi katika uislamu sasa wenyewe uko mambo yamewazonga zonga peleka msikitini Watu wanakuja kubaini wala sio muislamu. Kifatia ya sa sanmini nilisema kifa mnizike kiislamu ndio shahada hiyo. Woli Hatukukuona kurudi katika uislamu. Katika sakaratul maut ni kifa mnizike kiislamu hiyo sio shahada. Tunataka utamke shahada watu wathibitisha umerudi katika uislamu. Tunasema tayyib huyu sasa Afwa Allahu amma tunamswalia kama muislamu. Kwa hiyo kuweni makini. Sasa pia tuwe makini kwenye familia zetu tunaishi na matari kwa swala wengi kwenye familia zetu. Wewe kama ni kiongozi wa familia lazima wajue msimamo wako watu wa familia yako. ujipambanue watu wakujue jamii ukujue. sasa hii swala ya faradhi hapa nataka tuanze kupata mifano sasa ya kufanya istihiza maneno mwenye kufanyia istihiza chochote katika dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam mfano Mtu akafanya istihizaa katika sunna za swala. Sema swala ni za faradhi, kwani sunna mtu asiposwali kuna nini bana? Amna shida. Aya maneno siyo mazuri sana. Ala aqalli kwamba huitekelezi sunna basi usiibeze na kuitukana. Akhafu adharrain kwamba umekuwa ni dhaifu umeshindwa kuitekeleza basi usiibeze ilipo ingia sunna ya kufuga ndevu nyinyi mnajua watu wa fuga ndevu walikuwa wanaitwa majina gani ilipo watu waliposoma wakaelewa kwamba nguo za muislamu muumini zisivuke fundo mbili za miguu mnajua wale waliookuwa akitekeleza hii suna walikuwa wanaitwaje na maneno ya kejeli alikuwa anasemwa ni hatari inaweza ikamgiza mtu katika mtenguo wa Uislamu wake manistahza bi shay'in min dini sallallahu alaihi mwenye kufanya istiha ya chochote katika dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam anakufuru au mtu akafanya istiha katika vitu ambavyo ni muharramati vimeharamishwa akasema maneno ya kejeli na istiha Mfano taharimu zina zina ni haramu mtu akasema mathalan hii ni kuingilia uhuru wa mtu Wache watu wawe huru ni kuwa bana watu mfano wa maneno kama hayo ili jambo ni istiha au mtu akafanya istiadha fi taharimil khamri waharamu wa pombe sasa yeye amepata mtihani wa kuwa ni mlevi. Jinsi alivyoupenda ulevi mpaka anaona sheria kuharamisha pombe imeingilia uhuru wa watu. Akawa anasema maneno ya kuonyesha kejeli. Au katika mambo ambayo yamekuja ni sunna katika sheria. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba katika vitu ambavyo ni makruhu vinachukiza haipendezi labda katika hali ya dharura ya kulazimika mtu kusafiri peke yake hajasuhubiana na mtu yoyote. Ili jambo mtume amesema ni makruhu. Na sheria inapokataza jambo kuna hikma ndani yake. Sawa sawa umeijua au hukuijua? Katika mambo pia hayapendezi mtu ulikuwa safari unarudi nyumbani kuingia nyumbani kwako kama unavizia Jambo hili pia halifai sio katika sunna Mtume wa salatu wa wasallam akitoka safari hufikia msikitini akatuma taarifa nyumbani Sasa unakuja nyumbani kwako kama unavizia vizia hivi wengine huja kabisa akasimama dirishani anasikiliza alafu baadaye ndo wana ingia, ndo anagonga mlango ya nini hii <laughs> Kwanza unajitia unajitia pressure. utaishi maisha ya wasiwasi sana. Yaani utaishi maisha magumu mno. Na pia hii inatupa sisi taarifa wengine kwamba wewe huna yakini na mke wako kama ni mwaminifu. Unamuona ni mtu wa khiana ndio maana unakuja unavizia vizia. Wengine usema nitakuja kesho kutwa kumbe anakuja leo asubuhi. Nini? Tumbe <tumesola> sallallahu alayhi alipotufundisha sunna hii ina maslahi makubwa sana upande wetu kuna hali ambazo wanakuwa nazo wenzetu akiwa yuko peke yake wewe hupendi kumuona katika hali kama hiyo Mume kama mume unaporudi nyumbani Inapendeza ukute watu nyumbani kwako nyumba imesafishwa kitanda kimetandikwa watu wamekaa vizuri yani kuna vitu unaona mambo mazuri mazuri macho yako yanakutana na vitu ambavyo vitakufanya utulie nyumbani lakini ukija kwa kuvizia utakutana na maudhi natija utapachukia nyumbani kwako utapapenda wapi sasa kama ukipachukia nyumbani kwako hali ya kuwa sehemu pekee ambayo inatakiwa tupate utulivu na tuenjoy ni katika majumba yetu wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah amejalia kupitia neema mliopewa ya kuwa na majumba sakanan utulivu amani ndani ya majumba yetu ndio tunatakiwa tupate utulivu lakini sio kwa kuvizia vizia toa taarifa mambo yatengenezwe vizuri mazingira yakae vizuri hata ukifika unaenjoy na moja ya siri ya ndoa kudumu katika baadhi ya siri ambazo zinatajwa na wazee walio tuzidi ni taghaful kujigafilisha wakati mwingine na baadhi ya mambo usiwe ni mtu yaani we unafuatilia kila kitu utapata shida Sasa hapa nilikuwa nakuelezeeni baadhi ya vitu ambavyo vipo katika sheria mtume kavieleza alafu wewe ukaanza kuvifanyia istihiza na kuvibeza ni hatari Katika vitu mtume kavieleza ni makruhu. ni chukizo haifai kuvifanya Tazama mtume swalla sallam ametufundisha kwamba mtu wa kila vitunguu Sawa a sije msikitini kwenye swala ya jamaa sawa kwa nini fa innal malaika mima mimma yata'adha minhu ibn adam malaika wanauziwa na vile vinavyowauzi wanadamu sasa sisi wanadamu wenzako hukutuene aibu basi waone aibu malaika hapa mtume kataja vitungu swaum Fakaifa ndugu zetu wavuta sigara Anatoka mtu kupiga fege yake hapa anakuja unasimama naye akisema Allahu Akbar kama vile na wewe unavuta sigara Wallahi nikero. ni kero ni maudhi makubwa sana tunawavumilia lakini wanatuudhi Sasa hivi vitu mtume kavizungumza ni vitu ambavyo makruhati katika sheria lakini asafi shadid, unakuta baadhi ya ndugu zetu ambao ubtulu bihadha wanaweza kutengeneza hoja za kuvitetea na kuvihami. Za sawae umeshakuwa na mtihani wa kufanya basi unaongeza na dhambi za kutetea. Azitoshi tu dhambi za kwamba wewe unafanya na kutetea pia. Manake katika kutetea kwako kana kwamba unawambia na wengine fanyeni haina neno. Sasa narudia katika kitenguzi manistahzaa bi shay'in imekuja ni nakira inafidisha umumu manistahzaa bi shay'in mwenye kufanya mzaha na chochote kile min dini rasul katika dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam akakifanyia mzaha au thawabilllahi au akafanyia mzaha salamu au adhabu au adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala mfano kambiwa na jambo hili alifai ni haram tu kwambie kwa nini dhambi zake ni ngapi katika usuluhuba mzaha na istihaq kwani jambo hili lina thawabu kiasi gani au lina dhambi kiasi gani Kwani unafikiri wewe unaweza kufanya kila kitu Kwa hiyo ume umekuwa sasa ni maasumu wewe ni malaika unaweza kila kitu wewe ni mtume Ah sio maana yake tunakumbushana juu ya uharamu tunakumbushana juu ya umuhimu wa kuyatekeleza yale ambayo ni ya wajibu Ndugu zangu katika surati attauba aya ya stini na tano, mpaka 66 nuku hiyo aya ndio dalili ya hiki kitenguzi cha sita. haikutajwa nadhani namo imetajwa at-tauba 65 mpaka 66 wadalil qawluhu ta'ala na ushahidi wa kitenguzi hiki ni maneno ya Allah katika surati Tauba aya ya 55 65 mpaka 66 Anasema Allah Jalla wa Ala kul Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tathiru qad kafartum ba'da imanikum Qul sema uambie Abillahi wa ayatihi hivyo Allah mtukufu na aya zake na rasulihi na mtume wake kuntum tastahzi'un hawa ndiyo mlikuwa mnawafanyia istiha na kuwacheza shere la ta'tathiru msilete udhuru qad kafartum mmekwisha kufuru baada imani baada ya kuwa mwaamini tukiacha hivi inaweza isieleweke. Nikupeni ufafanuzi kidogo. Aya hii ina sababu nnuzuli. Nikisema sababu nnuzuli na maanisha hivi ziko aya zimekuja katika Qur'an zilikuwa ni matokeo ya matukio fulani. Linatokea tukio Allah analeta hukumu. Wanawachuoni wanasema aya hii sababu ya kushuka kwake ni tukio fulani mfano suratul kafirun tunaijua eh kulli ayuha kafirun mpaka mwisho wakati mtume sallallahu alaihi sallam akiwa bado yuko maka katika fatratul makia kipindi ambacho yuko maka. alipokuwa akilingania aqida tauhidi watu wamjue Allah anajaribu kueleza sifa za Allah watu wamjue Allah ni nani na makuraishi wa maka wapinzani wa mtume wamejaribu kila njia kuzuia daawa ya mtume wameshindwa wakaona njia pekee sasa tufanye makubaliano fanye makubaliano na huyu Muhammad ambayo atapelekea tupunguze vita na uadui baina yetu kwa hiyo wakamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia sasikiliza. sikiliza sisi hakuna sababu ya kugombana sisi na wewe tumekuja na rai rai tuliyonayo wewe ushirikiane na sisi katika ibada zetu kwa kipindi fulani kisha baadaye na sisi tutashirikiana na wewe katika ibada yako ya huyo Mungu wako kwa kipindi fulani alafu baadaye tutaangalia maslahi ya wapi sote tutaelekea upande huo wanamlingania katika dini mseto eh yakaja majibu Allah anamfundisha mtume kwa sababu kadhia hii mtume hana cha kuambia kwa kuwa yeye anasubiri wahyi kutoka kwa nani kwa Allah kwa hiyo Allah akampa majibu kul sema e Muhammad ya ayuha alkafirun ee nyinyi makafiri la abudu ma taabudun mimi siabudu mnavyoviabudu nyinyi wala antum abiduna ma aabud wala nini si wenye kuabudu nne muabudu mimi wala ana aabidun ma abattum wala mimi sitokuja kuabudu vile mnavyoviabudu wala antum aabiduna ma aabud wala nini hamtomuabudu nne muabudu mimi la kumdinukum ninyi nini mfumo wenu wa maisha na mimi nina mfumo wangu wa maisha hiyo tunasema sura hii sababu ya kuteremka kwake ni hili ombi na wazo na rai waliokuja nayo makafiri kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam Sasa aya hii ya 65 mpaka 66 katika surati Tauba sababu yake ni hii naye kukusomeeni Ana, Anasema Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhumah anasema sababu nuzuli hathi alaya sababu ya kushuka aya hii kama ilivyokuja katika tafsiri ya ibn jarir tabari na tafsiri nyinginezo kama ibn kathir wanasema kala rajulun fi ghazwati tabuk pana mtu mmoja mtume anarudi kutoka katika vita vilivyojulikana vita vya tabuk vilipiganwa katika sehemu inaitwa Tabuk Tabuk ni jina la sehemu. Wameenda vitani Mtume salama amekwenda na masahaba kama mnavyojua ndani ya kundi la watu wale walio Mtume walikuwemo kundi linaitwa wanafik. Sawa. Na Mtume alifahamishwa akawa anawajua fulani mnafiki fulani mnafiki anawajua. Na mara nyingine walikuwa wakikuhamisha sana juhudi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na tunapozungumza wanafiki hawa sio ile annifaqul amali la tunazungumza annifaqul i'tiqadi ule unafiki wa kiitikadi anaitakidi kitu kingine anadhihirisha kitu kingine Sasa katika vita vya Tabuk Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa na kundi la watu walio nao mtu mmoja akatokwa na maneno haya yaliyo dhahirisha unafiki wake anamfanyia istiha'i mtume na maswahaba akasema mara aina mithla qurra'ina haula Argabu butunan akzabu alsunan ajbanu inda liqa kataja sifa tatu mbaya za kumdharau kumtuka na kumtukana mtume wa salama na masohaba. Na hapa napenda muwe makini. Kwa sababu maneno lejeleja kama haya yapo pia kwenye ndimi za baadhi ya waislamu. Mara raina mithla qura'ina haula. Tuja kuona mfano wa wasomi wetu hawa arghabu akdhab ni waongo mno ndimi zao akisema wanasema urongo arghabu butunan wanapenda kula sana ajbanu inda ni waoga mno katika mapambano katika vita na sifa zote hizi tatu alizozitaja ziko mbali kabisa na masohaba wa Mtume swalla so pamoja na Mtume swalla so Mtume wetu Muhammad swalla Allaahu alayhi wasallam katika mambo aliyoyaeleza mwenyewe yanayoonyesha ujasiri wake. Anasema nusirtu birrubi masira shahrin. Katika mambo maalumu aliyopewa Mtume hawakupewa mitume wenzake. Hii ni special kwake. Alinusuriwa na uoga aliwekwa mbali na uoga kwa mwendo wa mwezi mzima. Na ndio maana wakati mwingine maadui zake wakipata taarifa kwamba mtume anaandaa vikosi kwa ajili ya kuwavamia wanakimbia mapema sana. Sasa anasema nimenusuriwa na nimekingwa na uoga umbali wa mwendo wa mwezi mzima. Wakati mwingine alikuwa anatokea baadhi ya matukio katika mji wa Madina usiku sisi mnajua usiku nakuwa na mambo mengi matukio ya usiku ni mengi. Watu wanatoka kwenda kwenye tukio wanakutana na mtume anarudi anasema jamani rudini mkalale hakuna shida mji huko vizuri. Amani amani endeni mkalale. Yaani yeye kafika kabla watu wengine hawajaenda. Mtu mwoga atafanya hivyo? Thubutu. <laughs> Kwa hiyo ajbanu inda al Sifa hii mtu nayo Mtume na masahaba ni uongo. Arghabu butuna wanapenda kula sana Mtume sallallahu alaihi ni ndio huyu tukimsoma katika sira yake hakukupata kupikwa chakula ndani ya nyumba ya Mtume mfululizo. Aa. hakuwasha yani, moto kwa ajili ya kupika chakula kinachopikwa wakati mwingine Mama Aisha anasema ilikuwa inatupitia mwezi miezi miwili mpaka miezi mitatu haujawaka moto katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi atakuwa mpenda kula huyo mpaka akaulizwa maisha yetu yalikuwa vipi sasa mnawezaje kuishi miezi mitatu wa kujapikwa akasema tulikuwa tunaishi kwa tende na maji sio kwa sababu wanazipenda sana a a maisha magumu Mtume hakuwa na tabia ya kulimbikiza kujiwekea ilikuwa zinapokuja mali ngawira na nini anawagawia watu zinamalizika kabisa anabaki hana chochote Na ye ndio msimamizi wa baitu mali muslimin Hazina yeye ndio mwangalizi wa hazina lakini hakujiwekea kitu kwa maslahi yake yeye abadan Atakuwa mpenda kula huyo abadan akذب alsunan kwamba ni waongo mno mtume huyo ambaye hawamaadui zake walikuwa wao wanakubali kwamba ni as al-amin mkweli mwaminifu atakuwa mwongo huyu abadan sasa huyu jamaa alipomtoka maneno haya ya istihiza mtu mmoja katika ile majlisi yani watu wamekaa Story, stori stori za kupoteza muda yakamtoka maneno haya yanayodhihirisha itikadi yake alionayo ndani mtu mmoja akasema nitamwambia mtume sallallahu alaihi kwanza alimwambia kadhabta ya adu wa Allah. sema uongo ewe adui wa Allah na nitamwambia mtume maneno yako Masahaba walikuwa hawana mchezo sisi hii unaweza kukaa na mtu anaongea maneno ya kufuru wala haikuzui kuendelea kukaa naye haikuzuii kutoka kwenye hicho kijiwe nayo mazungumzo watu wanazungumza wanaitukana dini wanaicheza shere wanawatukana viongozi wa dini wanawadalilisha watu wamekaa tu alafu unasema aamini kwa sisemi semeni tu wewe na wao mko watu tu waqad nazala fil kitab an sami'tum ayatul lahi yukfaru biha wișteheza biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadith ghayrihi innakum idhan mithluhu. Allah ametuelekeza ukikaa kwenye kikao ambacho aya za Allah zinapingwa zinakanushwa zinafanywa istiha mambo ya dini yanatazwa yanadalilishwa fala taq'udu ma'ahum msikae na watu kama hao hata hudhu fi hadithi gairi mpaka ingie kwenye mazungumzo mengine Waima, ukiendelea kukaa pale wewe na wao mko sawa ni mara ngapi tunakaa kwenye maskani ambazo watu walio shiba wakatononoka kwa neema zao wanabeza mambo ya dini e, wanatukana dini wanatukana thawabit vitu ambavyo ni misingi ya dini na si tupo tu tumekaa Huyu bwana akamwambia kadhab taw lakinna kamunafiq unasema uongo alafu wewe ni mnafiq na nitamwambia mtume sala salama anakwenda kumwambia mtume tayari wahai umeishashuka ndio aya hizi 65 66 katika surati tauba Asema Allah jalla waala wala in saaltahum kama utawauliza waliosema maneno hayo la yaqulunna watasema hivi angalia allah ashamwambia mtume tukio na maneno yatakayosemwa, na majibu atakayotakiwa kuwajibu la yaqulunna watasema hivi inma kunna nakhudhu na nal'ab ya allah ilikuwa ni story story tu kuondoa uchovu wa safari na nini wala hatakuwa na nia mbaya wana na tulikuwa tunacheza tu mzaha mzaha qul wewe sasa waambie abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kama ni huo mchezo na mzaha basi ndiyo allah na mtume wake na aya zake ndio mlikuwa mnafanya istiha la ta'tathiru qad kafartum baada imanikum msilete udhuru mshakufuru baada ya kuwa meamini kwa hiyo hata mzaha mtume alikuwa anafanya mzaha walakin kana la yaqulu ila haqqan yani sio maana yake tukisema hivi kwamba sasa muislamu unatakiwa wakati wote umekunja uso eh <laughs> ucheki kwamba ndio ucha mungu sasa yani ucheki eh hauwezi kushare story na wenzako Ha na watu kwamba sasa wewe ndio imepanda sio maana yake hiyo. Changanyika na watu ni sunna ya mtume hiyo. kaa na watu, usema na watu lakini chunga ulimi wako unasema nini. Mankana yuminu billah wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Kuna maneno ya, ya kusema nyamaza, tasalimika Saa Sasa katika mifano ya mzaha katika mizaha ya ambayo, nani vivikize, mmoja, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndani yake imebeba ukweli Inasemekana alikuja bibikizae mmoja anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam niombea dua ya Rasulullah ni niingie peponi akasema peponi hawaingii wazee Zahiria yake maana kwa haendi peponi ndio akaondoka mama ameuzunika kabisa alipogundua kwamba huyo hataelewa itampa shida hii inaweza ikamtengua akaambia muiteni yule mama akaitwa akaambia peponi au siku ya kiyama Allah atatupa umri wa ujana wote tutakuwa vijana ili nini tupate kuenjoy vizuri tunamuomba Allah atujalie katika watu wa peponi naam shekwa wangu semeni Amin. Allahumma amin Sawa Kwa hiyo huu ni mzaha lakini una ukweli ndani yake. Sasa isiwe mizaha yetu sisi ni mizaha katika aya za Allah hadithi za mtume. Iwe ni mizaha ambayo pia isiyo jeruhi. Yaani unaweza ukafanya istizani na mtu ukamtoa kabisa kwenye mstari akajiona hafai. utani mwingine nikisema mzaha au kwa lugha nyingine utani kuna baadhi ya watu wanaona utani wake ni kumdhalilisha mwenzie kama kibwagizo tu ivi watu wakaanza kucheka hii ni kushusha haiba ya mtu haipendezi haifai kwa muislamu kuwa na utani kama huo kwa nini kwa sababu unamfanya mwenzio anadhalilika anaonekana hana maana Haifai, inamaal mu'minuna ikhwa Waumini, ni ndugu sasa wewe inakupendeza angalia uislamu jinsi ulivyokuwa mzuri umetupa kipimo kipimo ni kipi yale usiopenda watu wakufanyie usiwafanyie watu hiki ndio kipimo je itakufurahisha we huko kwenye kikao fulani kwenye maskani fulani alafu wewe ukawa ndio kibwagizo yani watu wanasema wanakusema wewe watu wanacheka kama haikupendezi basi usimfanyie mtu Hiki ndiyo kipimo. Swala la istihiza kufanya mzaha katika mambo ya dini ni sifa ya wanafiki sio sifa ya waislamu. Ushahidi suratul mutaffifin. Allah na tabia ya kufanya istihaza katika mambo ya dini na, kipenge, na kitenguzi na kitenguzu tunachokisoma manistaza bi shay'in min dini rasul hii ni tabia ya wanafiki anifakul i'tiqadi wale ambao ndani ya nyoyo zao wanaitakidi ukafiri wanadhihirisha uislamu Allah anasemaji katika surati al kuanzia aya 29 mpaka 33 Allah jalla wala anasema innal ladhina ajiramu كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا حَقًّا وَلَآمُوا وَلَآمُوا وَيَنُوءُ وَوُفُّ وَوُفُّ قِوَامًا kanu mwa walioamini yalhakun huko duniani walikuwa wakiwacheka waumini nilwahi kuapa mfano mmoja hapa unaweza ukawa na wenzako lakini wakawa si marafiki wazuri na mtume ametusia kuangalia nani umfanye kuwa rafiki yako ukiwa na rafiki ambaye hakusaidii katika kuibusti imani yako chukua tahadhari naye Bali unamkuta ni rafiki ambaye anajaribu kukuelekeza katika yale yanayoididimiza imani yako, huyo rafiki mwema. Sasa kuna baadhi ya watu, kuna wenzako na nini naadhinia unajipanga panga kwenda msikitini unakwambia, siku hizo umekuwa imam." Unaona haya maneno. Kwani wewe imamu, Yaani tafsiri yake nini? kwa imamu ndio wanatakiwa kuwahi mimi sio imamu kwao ni si ndio aa huu mtu wana kuambia, mashallah siku hizi wewe mcha Mungu sana na haya maneno sio kwenye dhahiri yake nyuma yake amebeba ya kejeli kibwagizo mashallah tunakuona siku hizi safi ya kwanza bana Ongera sana haya ni maneno ya kuvunja na moyo kanu minal ladhina amanu yadhhakun walikuwa wakiwacheka waumini wa idha marru bihim yatagamazun wanapopita wao walikuwa wakikonyezana na hapa nataka ni kuambieni aina nyingine ya istihiza sisi watu bana ni watu wa ajabu sana unajua watu wanaweza wakakusema alafu wewe ujue kama wanakusema. Kuna watu wamebobea katika tabia chafu. Yaani mmekaa labda unakuja kwa kwenye madhusisi fulani unakuja kukaa, unaona watu wanatazamana alafu kuna ishara fulani zinatembea pale, mara watu wanacheka wala hata kinachoendelea maskini. Kumbe kuna mtu mmoja tu ameashiria labda kwa mdomo au kwa jicho au kwa ishara tu fulani hivi, unaona watu wanacheka. al -Ghamz wa idha marru bihim yatghamazun Mone jamaa alafu watu tunakutizama alafu wewe unakuwa ndiyo. unakuwa sasa stori inahamia kwako Hii hali imejeliza Allah katika Qur'an wa idha marru bihim wanapowapita yani watu waheri waumini wakipita katika makundi ya hawa watu waovu yataghamazun watu wanakonyezana wanabonyezana wanaanza kuwafanyia dhihaka. wa idhan ila ahlihim inqalabu fakihin, watu hawa waovu wanaokaa kwenye maskani za kusema watu kuvunja watu moyo kuwateta watu kusengenya na hivi, wakirudi sasa kwenye vijiwe vyao wameburudika wanaona raha yani kama vile sasa wao wamefanya kitu cha maana sana waizaa raoho qalu inna ha'ula'i ladallun wakiwaona wale watu kheri au wanojitahidi kwenda kheri, mtu anajituma angalau apate kuongoka kweli hakuna aliyekamilika lakini sasa ndio najitahidi najikongoja nifikie angalau katika hizo safu za mbele wao husema jifanye safu za kwanza waongo wakubwa hawa simuone hivi anajifanya kuwaiwai safu za mbele hana lolote yuko hivi yuko hivi yuko hivi ya uongo na ya kweli hata kama unayajua ya kwangu ya ukweli kwani wewe ndio umepewa jukumu la kurekodi matendo yangu lakini sio kwamba Allah ndio anatuelekeza kwamba tukifanya mabaya tujitahidi kutenda mema ili haya mema yafute Wa aqimissala tarafa nahar wa zula faminal-lail innal hasanati yudhibna sayyiati dhalika dhikral dhakirin ndio maelekezo ya Allah wa aqimissala Simamisha swala turafae inahari in wazulafa minan layl Limadha? inal hasanat yudhibna sayiat ya mema yakiwa mengi yanaondosha mabaya kwa hiyo ala alaqali tungelikuwa tunahamasishana pamoja na maovu yetu na mapungufu yetu tujitahidi kufanya mema ili haya mema Ya kizidi, yatatufanya tuweze kuacha yale yaliokuwa mabaya lakini sasa mtu anajitahidi kujikongoja Ndiyo mnamkatisha tamaa maneno maneno baka mtu anafika palaona da kama anafanya kazi bure tu anaamua kuwacha. kwa hiyo ni tabia za wanafiq manistahaza bi shay'im min dinir rasul sallallahu alayhi wa sallam au thawabihi au iqabihi akafanya mtu mzaha na baadhi ya wale aliokuja katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inakuwa mtu huyu ametengeneza mazingira ya kufru. na hii istihiza kwa kumalizia wanaowachuoni wa katika makundi mawili kundi la kwanza istihiza unswarih na kundi la pili istihzaaun gairu sarih kuna istihzaa ya moja kwa, ya wazi isiyokuwa na kificho inajulikana tu kwamba hii ni istihzaa alafu kuna nyingine ambayo sio wazi ya wazi wazi ni hiyo ya maneno kama iliyotajwa kwenye hadith tuliyoisoma hatujapata kuona wasomi kama hawa wanapenda kula sana waoga katika vita waongo sana haya hayana taawili nyingine huna na mna unaweza ukasema nilikuwa kusudia kitu kingine ama istihiza ambayo sio ya moja kwa moja ni ile ya ishara kama mtu kuashiria kwa mkono kwa jicho kwa mdomo na watu wanafani nyingi katika eneo hili na mimi nitaomba mnitajie baadhi ya zile mnazo sijua. kwa faida tu sio kwa ma... <laughs> sio kwa <laughs> tujaribu kushirikishana yale yani, eh, tupate kujua zile ishara zinazoashiria kukejeli kudhihaki mimi najua moja ile ya mdomo mtu anaukunja mdomo anaupeleka pembeni hivi baada ya dhana, na mtaniambia nyingine ambazo zipo ili tuweze kujumlisha na hii tuone tutapata ngapi <laughs> kwa hiyo chochowe ni tahadhari kitenguzi namba sita, katika vitu vinatengua uislamu wa mtu ni kukifanyia istihizaa chochote kilichokuja katika dini Ima katika wajibu katika sunna katika makuru katika haram sawa sawa au kuifanyia istiha thawabu au adhabu kwamba msitutishe bana kwani na dhambi ngapi au mtu anahamasishwa katika kheri ah na ninyi Kwani thawabu ni ngapi hizi? Yaani katika kuonyesha kwamba haina maana yoyote, haina umuhimu wowote. Ili jambo ni katika mambo ambayo ni hatari na Muislamu yatakikana achukue tahadhari na dini yake. Nadhani ni wakati sasa tusikilize adhana na baada ya adhana itakuwa fursa ni ya kwenu kama kawaida. Allah ya Unaweza ukasema kejeli kucheza shere kufanyia mzaha nadhani maelezo yote haya yana point kitu kimoja Sasa istiheza gairu swarih Nilisema swarih ni ile ya maneno mtu ana